Nam na, matumaini yangu VMA, ni tere kwa hamba wa ndege ya wa radio isangani la pali portelipo hu niure muda muafaka kuretea tarifa barikati kalo ya kzwiri leo ikiwa ni tare kumi oktoba mwaka hii kwanza kabisa tuanzee na moja tarsawaki. Viongozi wa madehebu tofauti wanatolewa wito wakutekeleza wa wajibu kwa gutulia manane makubaliano waliwahiti kutekeleza wakati makanisa yao yalipo usajiliwa lasmi. Na faini zinazo tozo watu zingilipaswa kutekelezo wa kuringana na muswada wa sheria ulioidiniishwa na raisi wa jamuhuri ni matamushi yake Rodriguez Majambere, ni Mutalam aliebobea kwa kutetea Sheria, Na chama cha kisiasa cha sawanya Frodebu kina wataka watu wote ambao wanamuchango katika jitiada za kudumisha mchakato wa Maridiano kutoa mchango wao Taviti ili mwaka ujao wa 1222 laia wote wa Burundi wawe na wawe. Wawe na mutazamo mmoja kwa mawaji ya lioji tokeza munamu makarufu mmoja 172 inchini hapa burundi Kuna bila shaka na mengineo na muda utatulusu, tutamulikia ukurasa soka Tutakujuza pia ya naojiri ugenini Upandi wa pili yupo funimitambo ino sabibu ni maa na karibuni Nejo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili, tufungwe tarifa ya habari katika ukurasa wakisiasa. Chama cha kisiasa cha sawanya Frodebuki na wataka watu ote ambao wana mchango katika jitiada za kudumisha mchakato wa malithiano kutowa mchango kuto wa uthabiti ili mwaka ujaa 1222 raya wote wenye asili ya Burundi wawe na ukweli mmoja kuhusu mauaji ya liotokea inchini Burundi munamo mwaka rufumoja 1972 katika kipindi na wandishi wa bali Juma Pierre Crave na Hima na Kinara wa Chama Frodebu amefahamisha kwamba tangu zamani chama anachoongoza kilikuwa kikichukulia waji ayoka kama waji ya kimbari yaliyoendeshwa na laisi wa Jamhuri Kanali Michel Michombero kwa raia wenye kabila la Wahutu na tarifa hii inaendelea kukujia ni kwamba viongozi wa madhehebu tofauti wanatolewa wito wa kutekeleza wajibu kwa kutii amana na makubaliano waliyoahidi kutekeleza wakati makanisa yao yaliposajiliwa lasumi kwa wakati katika wala waziri wa mambo ya ndani kumradi katika wala kawa waziri wa mambo ya ndani usalama na ustawi wa jamii Haliotumia jana alahami magavana wa mikoa yote na unda inchi ya Burundi Pamoja na mea wajijio lila bujumbura aliwataka viongozi hao kutovumilia kamwe mwenendo wa bathi ya, ya waumini wa makanisa Wanaopika kelele majile ya usiku na mchana wanapoendesha ibada za misa Marteni telese katibu wa kudumu wizara ni humo kwamba Jukumu la selekari ni kutafmini jisi sheria zinafzo tekelezoa kwa masirahi ya wanainchi. Tumusikilize katika lua ya kiswahiri anatafsiriwa na lomi warde ni yaivuze. Nivijanyi na masa ingesho haba ya kazi wali hakari kwa ringengafash ya ribuze. Kuhusiana na kusema misha maombi ya na ufanywa saa za kazi. Hakusema kuwa amechukua hatua badara yaki alikumbusha maana ni maudhu ya sheria ya kanisa hasa sheria za kuomba kusajiriwa kwa makanisa. Ndani mwake muna kuwapa kuhishimu sheria za nchi Hakuna kanisa lilo kubariwa kufanya kazi bila kuleta hati hiyo. Ikikosekana haripewe idhini ya kufunguriwa. Hata ratiba zaibada wanazo ziwasirisha. Hakuna wanako waandika kuwa watakusajika saa 3 au saa 4. Jumatatu, tatu, jumane ama ijuma, hakuna kulikuwa andikuwa saanane. Wanajua ratiba zaibada zao. Ilikuwa kuwa kuhumbusha. Siwezi kutamuka kwamba ni hatuwa ilio chukuriwa maana wote wanaritambuwa hili. Walienda kuchunguza katika ratiba zaibada zao na kukuta kuwa umivunja sheria. Jamo jingine, waroni tunachapa kazi. kusali ni jamo jima hata tunashukuru mungu alie tusaidia katika mazingila magumu tulio pitia lakini hakuna kulikuwa andikuwa kuwa laia watamukia katika ibada tangu jumatatu hadi jumapili kuna saa za kazi ili kumuamba mungu abariki kazi ya mikono yako huwezu kushinda kanisani siku zote itakuwa shida ama kuhusu kirele za usiku hakuna tulie kumkataza kusali ila hakufanyiki kwa kirele na kusumbua wanau taka kurara makanisa yote ya mekumbushwa maana sheria haibagui Inasema mambo ya usuyo ibada na uende shaji wa shuhuli za kanisa. Shiria haugawa kwa maslahi ya mtu fulani ila ni moja kwa kulina faida za wote. Martinin Heleze, anaereza pia kwa kwa sasa wanaendesha uchunguzi wa, wa makanisa ambayo haya kuhishimisha umbali wa mita zinazotakiwa katikatila kanisa na jingine, jijini hapa bujumbura na inchini kati. Kiongozi huyo anaeleza kwamba walio kiuka sheria watachukuliwa vikuazo iwapo havitapewa kipao mbele. Mara nyingine tummsikilize Martin Ntereze, ni katibu wa kudumu katika Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama na Ustawi wa Jamii, katika lugha ya Kiswahili anakarimaniwa na Lomi Warde ni wabivuza. Tukiita kuchukua matohoza. Kachanisha mgusaga Tunafanya uchunguzi kuhusiana na hilo hasa jijini bujumbura. Uhisema mita miatano ni hapa jijini. Nchini ni umbali wa kilometa kati ya kanisa moja na jingine. Tulianza kazi. Tulipo kuta kirele nyingi kufuatia hayo. Tulitazama alietanguria kuanzisha kanisa hapo. Ndiye alisalia kwa kuzingatia mita miatano. Ila uchunguzi bado naendelea. Nina dhani kuwa hivi karibuni. Ripoti tatorewa. Hasa jijini bujumbura ambapo baadhi ya kaya hugeuzwa nyumba za ibada. Tayari tumepata ripoti. Hivi viongozi tawara wanakusanya hesabu hata nasi wizarani. Tulituma ujumbe. Siku za usoni ripoti tatolewa. Tunahitaji raia waishi katika mazingira tulivu. Tunamashaka kuhusu ongezeko la makanisa. Hivi makanisa yaliyosajiliwa ni zaidi ya 600 kwa raia milioni 12 angalau. Tutajikuta kila mtu ana kanisa lake ni shida. Hatuna niya kunyanyasa hata mtu mmoja ila ukikuta kwenye barabara moja mtani kuna makanisa matano au sita wengi wawakiwa wakilito ama misikiti mitatu inaambatana katika mtamo mmoja. Changamoto wazikosekani ila hakuna takaye onewa mambo atasuruhishwa kwa njia ya haki. Utubazo ni tukogura. Alikona munga zoho tebo imi zo Isangani no. Namu kwa upande wa majira ni, ni saa saba na dakika ishili na tisa, Jijini hapa bujumbura ni gukumbushe kwamba ni saa nane na dakika ishili na Kwa saa ya Afrika mashariki Unautika sikio ni idagiswa ambayo inalindima mubashara Kutoka jijini bujumbura na viunga vlake kupitia masafa ya female na tisa nukta saba Inchini kati tunasikika kupitia mia na moja ugenini bila shaka Ni kupitia tovuti tumaridadi ambayo ni W3 nukta isanganilo Hapo ndipo tunapopiperusha maar basta Faini zinazotozo watu zingedipaswa kutekelezo wa kulingana na muswada wa sheria ilioidinisho na raisi wajamuhuri. Ni matamushi yake Rodrigo Majambele Mutalamu alibobea kwa kutetea sheria. Mwana huyo anayeleza kwamba faini huwa zinatolewa kwa watu wanao kiuka sheria zinazopatikana katika bathi ya vipengele za sheria. Aida mwana Majambere Majambele anafamisha kwamba ingerikuwa bora wanainchi wapewe mafunzo ya kuwajuwa. Uduza vikuazo vipi mutu anapzo uwezo upewa anapo kiuka sheria. Aliatamukai wakati ambapo nyakatizi kuna shuhudiwa wafanya biyashara wanaopandisha kiolela bida ya, ya vinyuaji vinafzo tengenezwa na kiwanda blarudi. Tumusikilize anatafsiriwa na Omer Nduwayo. Amanbei mu bisanzwe ni gihano. Igihano ni adabu. Hivyo hapa nchini Burundi adabu inatakiwa kuwa kwenye andiko, kwenye katiba au sheria nyingineyo. Maana yake adabu haiwezi kukatwa bila andiko bainishi. Kuna fine inayotozwa na utawala, kuna inayotozwa na watoza ushuru na fine inayotozwa na wanasheria mara mtu anapokutwa na kosa ambalo adabu yake ni fine rudi kidogo kwenye operation za bomo bomoa sheria ya pesa ya mwaka huu ibara yake ya 127 inabainisha kuwa inaonyesha kuwa raia aliyekosa kutekeleza hamasa za ubomowaji kwa injari yake kupigwa faini ya 30,000 pesa za Burundi kwa mita moja mraba zanafasi aliongeza kwenye jengo lake nchini kati anatoa 1000 kwa mita 1 muraba ila tathmini ya yale tunayoyaona kwa sasa ni kama vile ibara hiyo haitumiiwi katika kutekeleza operation hiyo kuna bidhaa ambazo mauzo yake yanafanywa kiutaratibu kulingana na umuhimu au bora wake kwa wananchi inapotokea wauzaji wakapandisha bei ya bidhaa hizo fine zinazotozwa zinapaswa kufuata sheria iliyotungwa ili kuundwa bei sabidha hizo na kuashiria adabu kwa yeyote atakaizikiuka ama kuhusu barakoa kuna sheria inaweleza kuwa mkiukaji hutozwa faini hadi laki nzima hivyo kunahitajika hamasa ili kuwafahamisha raia sheria na adabu adabufuatishi kwa yule anaikiuka ate uko ziki kushobora guhamishwa na mandanga na uya rikuwa sikisikika ni mtara mkatika maswala ya gutetea shiria. Na kwa sasa tumulikie tarifa ya habari kutoka uko mikuani ambapo ya shara za mihadarati mkwani muinga huwa zikisababisha uhasama katika jamii pamoja na kuperekea upungufu wa upungufu wa kipato katika fuko la serikali hayo yali bainiwa na Denise Ndwaru wa Rukira kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana wa Muinga Tamuko aliyetoa katika shughuli za kutekeleza kuteketeza kilo 75 za bangi zilizokamatwa na askari polisi tarafani buiga mwishoni mwa mwezi Septemba kiongozi huyo aliwataka kwa kazi wa mkoa wa kuibukana na biashara za mihadarati kutokana na JC ni marufuku katika sheria za Burundi habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kwa mkoa ni Muyinga bwana Pierre Gravel Burundi na tunaposalia huko kaskazini mwainchi ni kwamba Kwa uh, tutoke huko kasikazini tujelekeze maharibi mwaburundi ambapo bwana mmoja mwenye umuri wa mnyaka hamusina tano mukazi wa mutawa aluziba tarafa la mugina mkwani chibi toke aliuwawa usikua kwa mkea ijumahi bada ya kushambuliwa na gengera majambazi waliokuwa kichihami kwa mapanga ambao walitimua vumbi moja kwa moja bada ya kutekereza kitendo icho cha kikatiri yoro kutoka kwa familia ya marehemo kikisho na viongozi tawala zaeleza kwa mama marembuo aliuawa kutokana na shutuma za uchawi Patrice Bigira Muremy kamishi na taasisi ya askari polisi mukwani kibitoke anaeleza kwamba hakika upelelezi umeanzishwa akiwataka raia wa kuwa na mwenendo Wakushitaki watu watu watia mashaka katika jamii ili watakaopatikana wakiwa maarufu wa adibiwe kulingana na sharia mnamo siku inae Zopita watu ine ndio wameshamariziwa maisha mukwani chibitoke katika matalafa ya buganda na mugina. Na visa za mambukirizi ya mulipuku wa janga la virusi la, za corona vimepunguka mukwani ngozi mwezi Oktoba Ni matamushi ya kidagitali giome na ukulijabo kiongozi wa hospitali ya rufai na upatikana mukwani ngozi ambapo hakuna mgonjwa yeyote wa virusi za COVID-19 anayipatikana kwa sasa hospitali umo. Daktari daktari huyo anaeleza kwamba walifanikiwa kupunguza idadi ya mambukizi Bada ya hamasa waliyoendesha kwa wa, kwa kuhimiza raia GC ya, ya kutilia manane hatua zote zilizochukuliwa za na Wizara ya Afya za kuibukana na mambukizi ya virusi ya corona Ambazo vilikuwa virisha mili kwa kasi sikuzilizopita huko uko ni Ngozi. Na badhi ya wafugaji wa mkoa wa Rutumu wa Rutovu wanaeleza kupokea shingo upande Sharia ya viongozi tawala ya kuataka kupa, ya kuakataza kutopereka mifugo wao katika mashamba yao ili wapate lishe Wafugaji hao wana musota kidore katibu tarafa kukiuka sharia iliwanza, iliwanza kutiriwa manane Munamo tale ine mwezi huo kutoba ya kuhimiza wafugaji kufugia mifugo wao zizini Kwa mujibu wakatibu talafa anawataka wafugaji Kujenga uzio katika mashamba yao kama inazopatikana katika sheria hiyo. Na kwa kuitimisha tarifa hii ya ni kwamba katika ukurasa wa soka ni kwamba mashindano ya, dra ya draja la kwanza marumu primus ligi leo yataendelea kwenye wiki ya nane ambapo muda, kita muda kidogo sa atisa alasiri timu ya Buja City itaikalibisha timu ya Eglenuare gutoka uko mkwani makamba wakati ambapo kesho jumamosi kayanza United D itaipokea timu ya royale ukuu Timu ya Asikarijeshi Burundi Sport Dinamike Itaikaribisha timu ya Frambo centre kutoka huko mkuwani Gitega na katika hile mishuano Ya kutafuta tiketi ya kushiriki katika Kombe la dunia ni kwamba Timu ya Taifa Amarekani Iliicharaza timu ya Costa Rica Mabama wili kwa moja Huku timu ya Canada Ikiicharaza bila uluma timu ya Panama Kwa magoli maine kwa moja Timu ya Honduras ikikiona cha mutema kuni Kwa kucharazo nyumbani na timu ya Jamaica na niadi hiapa ndugu mpenzi msikilizaji wa redio Isangani Rosina Bud ya kutamatisha taarifa hii kati kwa waswahili nikushukuruyo msikilizaji uliyejiunga na mitango mwanzo hadi tamati ni mushukuru PR rubani wangu wa mitambo inosabibu ni mana aliyeniwezesha hii sauti hii si kwa mewani bali kufikie pale pote ulipo mimi tukutani hapo saa 11 kunaopo majaliwa Jean Marie Vianney ngenda kumana